Johan Frinzsel Karácsonyi történetek Az ünnep Mellőzték. Igen, mellőzték, félretolták, mint egy öreg, értéktelen bútordarabot, hiszen nem kellett már nekik. Kiszolgáltál már, öreg. Persze nem mondták meg ilyen nyíltan, ahhoz túl jól neveltek. Olyan korban élünk, amikor mindennel és mindenkivel szemben megértést tanúsítunk, végül is fontosak számunkra az emberek közti kapcsolatok. Szép szavak, de mihez kezdjen velük? Nem voltak vele barátságtalanok, nem, azt tényleg nem lehet mondani. De éppen elég világosan beszéltek ahhoz, hogy rögtön megértse, mire megy ki a játék. Otthon további bosszúság érte. Trudi a felesége nem hitte el, hogy így értették. Mit is tudhat ő erről? Ő viszont világosan Trudi értésére adta, hogy csak azért beszél így, mert nem érti a helyzetet. Később megbánta, miért így rátámadt. Az idegei egyszerűen felmondták a szolgálatot. Mert ő pontosan értette, miért csinálták mindezt. Egyszerűen nem tudták becsapni de nem találta a megfelelő szavakat, hogy Trudinak kellőképpen elmagyarázhassa a dolgot. Több mint 22 éven keresztül ő orgonálta a karácsonyi ünnepségen a templomban. A különböző alkalmakra és hittanórákra járó gyerekek szerepeltek ezen, és a szülők is eljöttek megcsodálni őket. Szívvel, lélekkel csinálta mindig. Nagy feladatot jelentett, mert nem csupán az orgonálásról volt szó. Ha valakinek nem fontos, hogy jól menjen az egész, akkor bele se kezdjen egy ehhez hasonló vállalkozásba. Hetekkel, nem, hónapokkal korábban kezdett foglalkozni vele, hiszen az ilyesmit lélekben is elő kell készíteni. Mindig az volt az alapelve, hogy az ember vagy jól csináljon valamit, vagy inkább sehogy. Csak fél munkát ne végezzen, az a legrosszabb. Először mindig betanulta az énekeket. Aztán kezdődtek a próbák a gyerekekkel, egyik csoport a másik után. Micsoda nagy munka volt. Amikor már valamennyire ment mindenkinek, akkor együtt is gyakoroltatta az énekeket. Volt is néhány kedves gyümölcse hatalmas fáradozásának. Igen, itt aztán tudni kellett, hogyan tartsa kézben az irányítást de hálás munka is volt egyben. Hogy tetszett neki, és mekkora boldogságot jelentett? A gyerekek mindig kitettek magukért az ünnepen, és senki sem gondolta volna, hogy igazi csibészek is vannak köztük. Gyakran tapasztalta azt is, hogy a szülőkre komoly hatást tett ez az este, és nagyon megindította őket. Most pedig egyszer csak már nem tűnt elég jónak az eddigi gyakorlat, Semmi sem felelt meg úgy, mint korábban, mindent meg kellett változtatni. Ez már elavult, ez nem szólítja meg az embereket. Pedig nála mindig zsúfolásig megtelt a templom. Erről megfeledkeztek az újítók. Most mindent másképp és főként jobban csinálnak majd. Az utóbbi években sok fiatal állt be a gyerekekkel kapcsolatos munkába, és a tapasztalat egyik pillanatról a másikra már semmit sem számított. Pedig milyen értékes munkatársaik voltak, például Hermann Meyer. Ugyan már hatvan felé közeledett, de hogy tudott mesélni? Ha a tüzes kemencébe vetett férfiakról beszélt, szinte érezni lehetett a pernyeszagot és a forróságot. Hú, de szerették a gyerekek. Aztán szeptemberben egy munkatársi megbeszélésen előhozakodtak a terveikkel. Felállt az a hosszúhajú fiatal fickó és előadta az ötleteit. Egy pillanat alatt megvolt a baj. És amilyen buták az emberek mind belestek a csapdájába. Ő meg mit csinálhatott volna egyedül? Úgy határoztak, hogy idén karácsonyi színdarab legyen, ne a megszokott programot adják elő. Aztán eldöntötték, hogy megkérdezik a templom új organistáját, nem játszaná az ünnepségen. Persze, mert az is ilyen fiatal, dinamikus típus. És mindenki egyetértett mindennel. Nyugodt maradt. Nem, mintha nem tudta volna, mit is mondjon, de biztosan azt gondolták volna, hogy védekezni akar. És, hogy őszinte legyen, teljesen váratlanul érte a dolog. Semmiképp sem akart elkezdeni könyörögni, hogy hadd maradjon minden a régiben, mert a büszkesége ezt nem engedte meg. De szörnyen bántotta a döntés. Újabb bizonyítéka volt annak, hogy nem szabad emberekre hagyatkozni. Ennyi éven át dolgozott velük, és egyikük sem vette észre, Mekkora fájdalmat okoztak neki. Tény, hogy ő csak egy amatőr volt, aki nem játszott olyan tökéletesen, mint az organista, de még soha senki nem panaszkodott, ha ő az öreg Hansen kísérte az énekeket a karácsonyi ünnepen. Sőt, mi több, még az organista is mindig eljött a gyermekeivel, hogy meghallgassák a műsort. Persze, hogy az organista jobban játszik, mint ő, hiszen ez a szakmája. De vajon tud-e a próbákon rendet tartani? Ez volt az igazán nagy kérdés. Az új organista még igen fiatalnak tűnt, és biztosan az újítók és a modern zenét kedvelők közé tartozott. Amihez joga is van, semmi kifogás ellene, de ez mégiscsak meghatározza az embert. A technikája nagyon jó, talán tökéletesnek is mondható. De egy karácsonyi ünnepség teljesen mást jelent, sokkal különlegesebb dolog. Ott az a kérdés, hogy teljes szívből játszik-e az ember. Ezen múlik minden. És ezt ő az öreghánzen igazán elmondhatta magáról. Mindig szívvel, lélekkel készült fel és játszott az ünnepen. Nem volt a szavak embere. Mindig is Istentől kapott feladatának tekintette a gyerekekkel való éneklést, de különösen az orgonálást. Ezt azonban nem mondhatta el a munkatársi megbeszélésen. Jobb volt hallgatni legmélyebb érzéseiről, hiszen a végén még ki is nevették volna. Amikor az orgonán játszott, mindig úgy érezte, mintha egyre magasabbra emelkedne. Olyan volt, mintha a pásztorokkal együtt tekintene a messzi, sötét égre, mely hirtelen megnyílik és bepillantást enged nekik egy szent, mennyei ünnepbe. Teljesen átélte megdöbbenésüket és túláradó örömüket. Jézus megszületett, békesség a földön, az embereknek jó akarat. Hogy ezt megértse az ember, ahhoz egyszerűen ott kellett lennie. A pásztorokkal a mezőn, a sötét istállóban, a jászolnál, de a kereszt alatt is, és az üres sírnál. Ennek az új organistának, akit már látott egyszer, farmernadrágban és a kelleténél kétszámmal nagyobb pulóverben, biztosan fogalma sincs erről. Túl progresszívnek és józan gondolkodásúnak tűnt ahhoz, hogy így belemerüljön a játékba. Ő az öreg Hansen viszont mesélhetne neki a tapasztalatairól. Csak hogy erre ezek a fiatalok nem tartanak igényt. A legnagyobb pimasság pedig az volt, hogy egy szerepet is kínáltak neki. Hallatlan. Megkérdezték, hogy nem akarná-e az öreg Simeont játszani. Köszönettel elutasította az ajánlatot. Csak utólag jött rá, milyen hátsó szándékkal ajánlották fel neki a szerepet. Most bocsátod el, uram, szolgádat, beszédet szerint békességgel. Ezeket a szavakat akarták a szájába adni. Micsoda arcátlanság! Abban mindenki biztos lehet, hogy nem fog elmenni, akármi történjen is. Aztán mégis elment. Nem mintha meggondolta volna magát, hiszen sosem tartozott a könnyen befolyásolható emberek közé. Ha valamit a fejébe vett, abból nem igazán engedett. Ragaszkodott az álláspontjához, de a felesége nem hagyta békén. Trudi semmiképp sem mehetett, mert a kis unokára kellett vigyáznia. Ő meg egyszerűen otthon akart maradni. De Trudi alaposan megmosta a fejét. Hogy igazán szégyelheti, amiért így elhagyta magát. Egy felnőtt ember, aki már nagyapa is, nem elég éret ahhoz, hogy túltegye magát a csalódáson. Mit gondol, mire vélik majd a többiek a távol Felül Felőle aztán gondolhatnak, amit akarnak. Nos, végül mégis elment. Aki ismeri Trudit, megérti ezt. Soha nem vett még részt így a gyerekek karácsonyi ünnepségén. Ilyen céltalanul, anélkül, hogy bármi dolga lenne. Mint akit kiselejteztek. Igen, pontosan így érezte magát. A szülők és a rokonok serege között ő is becsoszogott, mint egy átlagos vendég. Zsúfolásig tele volt a templom. De mi ez a lárma? Talán csak azért tűnt túl nagynak a zaj, mert a tömeg közepén állt, de úgy érezte, hogy az ő idejében nem volt ekkor az zűrzavar. Mindjárt látta, hogy selejtes fenyőfát rájuk, túl vékony volt a közepe táján. A díszítés viszont szépre sikeredett meg kell hagyni. Az improvizált színpad azonban egyáltalán nem tetszett neki. Te jó ég! Milyen hangosak voltak a gyerekek, sokkal rosszabbak, mint az elmúlt években. Kétség kívül nincs akkora rend. A tolongó tömegben áldogálva megpróbált mindent felmérni, még mielőtt helyet foglalt volna, amikor egy nő megszólította. Megkérdezte, hogy nem vigyázne a kisfiára, mert neki a felső szintre kell mennie a férjével, és a kicsivel nehéz lenne átjutni a tömegen. Fogalma sem volt, hogy történt, de egyszer csak ott állt a kisfiú kezét fogva, az anyát pedig már sehol sem látta. Amúgy helyes kiskölyök volt. Hansen remek helyet talált maguknak, ahonnan az egész színpadot lehetett látni. A gyerek egyáltalán nem volt megilletődve, szakadatlanul beszélt. Hansennek először úgy tűnt, hogy kihasználják. Ennyi erővel otthon is vigyázhatott volna a saját unokájára. De szerette a gyerekeket, így hamar megtört a jég. – Ugye karácsony van? – Igen. – Örülsz neki? – A kisfiú buzgón bólogatott. – Ha hunyorítok a szememmel így, akkor mindenhol csillagokat látok. – Na hát nevetett Hánzen. Ezt ismerem. Régebben én is mindig így csináltam. Tényleg? Tényleg? Tudod, hogy az igazi? Mutatott a karácsonyfa felé. A karácsonyfa a gyertyáival. A valódi gyertyáknak mindig táncol a lángjuk, érted? Neked vannak igazi gyertyáit? Hány van belőlük? Nem túl sok, de némelyikük egészen nagy. Ha azokat otthon meggyújtom, rengeteg fényt adnak. Ó. A fiú szemei olyanok voltak, mint két csodaszép barna golyó, amelyekben visszatükröződik az egész ünnep. Amilyen nehéz volt még az előbb a szíve, olyan vidám lett most az idős férfi. Mi ez? kérdezte a kisfiú a színpadra mutatva. Ez, magyarázta Hansen, a színpad. Arra való, hogy ráálljanak? Igen, mindjárt jön egy csomó ember, kicsik és nagyok, és ott fognak játszani. Mivel? Legóval? Mit mondasz? Építettem legóból egy házat és egy hajót. Ja nem, nem úgy játszanak. Majd énekelnek és és a karácsonyról mesélnek. Gyertyákkal? Biztosan. Felgyulladnak a gyertyák és elalszanak a lámpák, aztán meglátod, milyen szép lesz. Jönnek majd a pásztorok a nyájukkal, és a kisfiú lenyűgözve figyelte. Tényleg a nyájukkal? Persze. Mit gondolsz, lódítok? Lesz József és Mária is. Hát persze. És Úr Jézus? Várakozásteli nagy szemekkel nézett rá a fiúcska. Hánzen a fejére tette a kezét. Szeretnéd őt látni? Én, én már egyszer láttam az Úr Jézust. A gyerek arca úgy sugárzott, hogy Hánzen nem kérdezősködött tovább. Ha felnövök, én is pásztor leszek. De rég dolog. És akkor orgonálni is fogok. Te is tudsz orgonálni játszani? Az én papám tud. Nagyon jól. Olyan jól, a legjobban a világon. Hát ez nagyszerű. Ha elkezdődik a darab, akkor az én papám fog játszani. A tett papád. Itt a templomban? Meglepetten tekintett a gyerekre, és elnevette magát. Miért nevetsz? Valami vicces jutott az eszembe. Lehetséges lenne. Itt ül riválisának a templom új orgonistájának a gyerekével az ünnepségen, amire el sem akart jönni. A nagy lámpák kihunytak, teljes csend borult a templomra. Aztán megszólalt az orgona egészen lágyon, mély érzéssel! Csendes éj, szentséges éj. Hansen a gyermeket figyelte, és látta, hogy az, amit ő az ünnepség legfontosabb részének tartott, csak árnyéka annak, ami még jön. A kisfiú szemei ragyogtak a gyönyörűségtől. Ez a papám! Hogy tud ilyen csuda játszani a papád? suttogta Hansen. Az apró fej nyomatékosan bólogatott. Csak az Úr Jézus tud szebben. Igen? Ezt mondja a papám, hogy nem tudna játszani, ha az Úr Jézus nem segítene neki. Ezt mondja a papát. igen, de az Úr Jézus mindig segít, ugye? Igen, ha kéred őt, akkor egész biztos, hogy segít. Hánzen úgy érezte, mintha aranyozott hangok társultak volna az orgona hangjaihoz. A nagy terem egy szempillantás alatt megtelt ünneppel. Mindez azért mert a hosszúhajú orgonista a bőpulóveres, farmerna fiatalember teljes szívéből játszott. Így is illett ezen a napon, csak a legjobb méltó a karácsonyhoz. Olyan volt, mintha ezen az estén maga a megváltó játszana az orgonán. Jól látsz mindent? kérdezte a gyereket. De választ nem kapott. A ragyogó szemeket lebilincselte valami. Valami, ami túl szép volt ahhoz, hogy lelehessen lehessen írni. Hansen szívet teljesen felmelegedett. Tovaszált minden kritika, harag és csalódás. Hogyan is viselkedhetett így, ilyen gáncsoskodóan? Úgy érezte, hogy félretolták? Na és akkor, mintha csak ő lenne a fontos, nem a jászolban fekvő gyermek. Az ünnep pedig... Igazi régi módi karácsonyi ünnepség volt, teljesen más, mint az előtt, és mégis ugyanaz.